Дивні малята Одні з найпоширеніших на Землі рослин – діатомеї. Ці таємничі одноклітинні водорості схожі й на пігулки, і на сито, і навіть на космічні кораблі. Вони всюдисущі і однаково добре себе почувають у водах Арктики і снігах Антарктики, у гарячих гейзерах Ісландії і на скелях, у прісних і солоних водоймах. Діатомеї мають твердий панцир. Це загадкове утворення, складене з чистого кремнезему, з якого утворюється і гірський кришталь. Тому панцири немов виточені з тонкого скла, що виграє веселкою і оздоблені візерунками. Діатомеї відіграють дуже важливу роль у природі. Кількість кисню, що виділяється ними, порівняна з тією, яку дають усі вищі рослини землі. Надзвичайно широко розповсюджені й крихітні лишайники. Їх можна побачити в таких суворих районах, де інші рослини не виживають. Особливо яскравий вигляд вони надають скелям. Своїм забарвленням лишайники зобов'язані речовинам, які захищають їх від сонячних променів. Так само вони виробляють різні кислоти, що роз'їдають скелі, роблячи їх крихкими. Потім у них проростають крихітні корінці, які одержують із гірських порід мінеральні речовини. Поступово руйнуючи їх, лишайники перетворюють гірські породи на ґрунт і надають можливість для появи інших рослин. Таким чином вони стають першопрохідниками, уперше поселяючись на неродючих місцях. По суті, лишайники є двома рослинами – грибом і мікроскопічними зеленими водоростями – що ведуть спільний спосіб життя. Водорость забезпечує гриб живильними речовинами. Натомість гриб добуває для водорості воду, а також захищає її від лютих вітрів і сонячного світла, що все висушує. Спори всередині гриба-партнера не здатні розростися в новий лишайник – доти, доки їм не вдасться знайти відповідний вид водоростей. Як це відбувається, дотепер залишається загадкою. З давніх часів відома легенда про істоту з обличчям людини, тулобом лева і крилами птаха, про Сфінкса, який загадував подорожанам різні загадки. Тому слово сфінкс стало символом чогось таємничого і загадкового. Невипадково відомий учений Клемент Тімірязьєв назвав лишайники рослинами-сфінксами. Лишайники загадали людям безліч непростих загадок. Одні вважали їх мохами, інші різновидом гриба, третій водоростю. Потім здійснювалися спроби розділити лишайник на гриб і водорость. але найчастіше це не вдавалося. Чи знаєте ви, що деякі лишайники використовують як лікарські препарати, а також у парфумерії як корм в оленярстві? Деякі лишайники навіть використовували під час випікання хліба.